Франц Кавка. Карна колонія. Оце власний апарат, мовив офіцер довчинного подорожника і оглянув, яким захопленим поглядом добре відомий йому апарат. Подорожник, здавалося, лише з вічливості прийняв запрошення коменданта, який запропонував йому відвідати страту одного солдата, засудженого за непослух і образу начальства. Та й у самій карній колонії не було дуже великого зацікавлення цією стратою. Принаймні тут. У цій глибокій, невеликій піщаній долині, оточеній голими схилами, крім офіцера і подорожника, був лише приречений, тупа широкоморда людина з розкуйовдженим волоссям і неохайним обличчям. Та один солдат, що тримав важкий ланцюг, від якого відбігали малі ланцюги, що ними був зв'язаний по руках і ногах, та за шию приречений. Ці ланцюги поєднувалися з получними ланцюжками. А зрештою приречений виглядав так попсячому покірно, що здавалося, його можна було пустити вільно бігати по схилах, і вистачило б свиснути перед початком екзекуції, щоб він сам прийшов. Подорожник мало цікавився апаратом і майже байдуже ходив туди-сюди за спиною приреченого. А тим часом офіцер робив останні приготування. То він залазив під глибоко вкопаний у землю апарат, то сходив по драбині, щоб перевірити верхні частини. Власне, це була та праця, яку можна б доручити машиністові, але офіцер дуже пильно виконував її сам. Чи то тому, що був особливим прихильником цього апарата, а чи не було кому іншому довірити цю працю. «Тепер усе готове», – вигукнув він нарешті і зліз із драбини. Він був надзвичайно змучений, дихав широко відкритим ротом і мав дві тонкі жіночі хусточки, завгнуті за ковнір мундира. «Одначе ці мундири важкі для тропіків», – сказав подорожник, замість як того сподівався офіцер зацікавитися апаратом. «Певно», – мовив офіцер і почав мити замащені оливою й мазутом руки в поставленому для цього відріз водою. Але вони нагадують батьківщину, ми не можемо її забувати. «Ну от ви тепер бачите цей апарат», – додав він одразу, витираючи руки рушником і одночасно показуючи на апарат. «Досі потрібна була ручна праця, але далі апарат працюватиме вже сам». Подорожник кивнув головою і стежив далі за офіцером. А той усе пильно оглядав, щоб уникнути будь-яких випадковостей, і потім сказав. Звичайно, трапляються ушкодження. Але я сподіваюся, що їх сьогодні не буде, хоч на них завжди треба вважати. Апарат повинен бути безперервно в русі 12 годин. Якщо ж трапляться ушкодження, то лише незначні, і ми їх негайно полагодимо. «Може, присядете?» – запитав він нарешті, витягнув один плетений стілець із купи їх і запропонував його подорожникові. Той не міг відмовитися. Він сидів тепер на краю ями, яку обводив байдужим поглядом. Вона була не дуже глибока. По один бік ями лежала валом викопана земля, по другім боці стояв апарат. «Я не знаю», – сказав офіцер, – «чи комендант уже пояснив вам апарат?» Подорожник зробив невиразний рух рукою. Офіцерові тільки того й треба було, бо тепер він міг пояснювати сам. «Це апарат?» – сказав він і взявся за шату, на який спирався. «Винахід нашого попереднього коменданта. Я теж працював від найперших спроб і брав участь у всіх роботах аж до останнього вивершення». Але заслуга виноходу належить тільки йому одному. Чи чули ви про нашого попереднього коменданта? Ні? Отже, я не перебільшу, коли скажу, що остаткування всієї карної колонії – справа його рук. Ми його друзі знали вже під час його смерті, що остаткування колонії творить таку цілість, що наступник його, хоча б він мав тисячу нових плянів у голові, принаймні протягом багатьох років не зможе нічого змінити старому. Наші передбачення виправдались. Новий комендант мусив це визнати. Шкода, що ви не знали нашого попереднього коменданта. Але, перепинив себе офіцер, я базікую, а отже перед нами стоїть його апарат. Він, як ви бачите, складається з трьох частин. З бігом часу для кожної з цих частин витворились певні народні назви. Нижня називається ліжком, верхня – кресляр, а ця середня частина має назву борона. «Борона – Борона? – запитав подорожник. Він не дуже пильно прислухався. Сонце почало занадто сильно припікати в цій незатіненій долині, так що важко було стежити за думкою. Тим більше дивував його офіцер, що в тісному парадному мундирі, обтяженому епелетами і обвішаному шнурами, так захоплено пояснював свою справу, а до того ще, говорячи, кидався то там, то тут, притискаючи ключем мутри. Здавалося, в такому самому стані, як подорожник був і солдат. Він замотав на обидві руки ланцюги пререченого, сперся однією рукою на свою рушницю, звісив голову і був байдужий до всього. Подорожника це не дивувало, бо офіцер говорив по-французькому, а французької мови не розумів, звичайно, ні солдат, ні приречений. Тим більше, впадало в око, що приречений усе ж силкувався стежити за поясненнями офіцера. З якою сумливою настирливістю він завжди переводив погляд на те, що якраз пояснював офіцер. І коли цього останнього зараз питанням перепинив подорожній, він так само, як і офіцер, подивився на нього. «Так, борона», – сказав офіцер. Наза підхожа. Гулки розміщені як у борони зуби, та й ціле рухається як борона, лише що на одному місці і багато чіткіше. Зрештою, зараз ви зрозумієте це. Сюди на ліжко кладеться приречений. Я хочу спочатку описати апарат, а тоді ж розпочати саму процедуру. Тоді вам краще буде стежити за нею. Тут ще одна зубчатка в кріслярі дуже стерлася. Вона голосно репить, коли починає рухатись. Тоді ледве чи можна буде пояснювати. Тут, на жаль, дуже важко здобути запасні частини. Отже, тут, як я сказав, ліжко. Воно все вкрите шаром вати. Ви дізнаєтеся потім, для чого. На цю вату кладуть животом приреченого, звичайно, голого. Ось тут ремені для рук, тут для ніг, тут для шиї, щоб його прив'язувати. Тут з краю, в головах ліжка, де чоловік, як я вже сказав, спочатку лягає до лілись, є оцей повстяний чіп, який можна легко регулювати, щоб він припадав чоловікові якраз до уст. Його призначення – перешкодити кричати і кусати язик. Звичайно, чоловік мусить узяти в рот повсть, бо інакше на шийний ремінь зломить йому карк. «Це вата?» – запитав подорожник і схилився наперед. «Так, звичайно», – відповів офіцер, сміючись. «Ви самі». Він схопив руку подорожника і провів нею поліжку. «Це спеціально припарована вата, тому її так трудно впізнати з вигляду. Про її призначення я ще скажу потім». Подорожник вже дещо призвичаєвся до апарата. Заслонивши долоною очі від сонця, він дивився на апарат гору. Це була велика споруда. Ліжко і кресляр мали однаковий обсяг і виглядали, як дві темні скрині. Кресляр підносився, яких два метри над ліжком. По кутах вони були зв'язані чотирма недяними штангами, які на сонці майже сліпуче блищали. Між скринями на сталевій линві рухалася борона. Офіцер ледве чи помічав попередню байдужість подорожника, але... Зате дуже втішався теперішнім його зацікавленням, тому він робив паузи в поясненнях, щоб дати час подорожнику безперешкодно спостерігати. Приречений наслідував подорожника. Не маючи змоги прикрити очі рукою, він кліпав відкритими очима вгору. Отже, чоловік лежить. Мовив подорожник, відхилився на спинку стільця і схрестив ноги. Так, сказав офіцер, збив трохи назад шапку і провів рукою по гарячому обличчі. Тепер слухайте. Як ліжко, так і крісляр. Мають свої власні електричні батареї. Ліжко потребує їх для себе кресляр для борони. Щойно чоловіка прив'яжуть, ліжко починає рухатися, воно тремтить дрібними, дуже швидкими порухами, одночасно як в боки, так і вгору та вниз. Подібні апарати ви бачили в лікувальних закладах, лише що всі рухи нашого ліжка точно розраховані вони мусять найточніше відповідати рухам борони. На цю борону властиво покладається виконання вироку. А як звучить вирок? запитав подорожник. «Ви цього не знаєте?» мовив здивовано офіцер і прикусив губу. «Пробачте, якщо мої пояснення, можливо, безладні. Я дуже прошу вас вибачити. Раніше мав звичку давати пояснення сам комендант. Але новий комендант ухиляється від цього почесного обов'язку. Та що він навіть такому високому гостеві?» Подорожник спробував обома руками боронитися проти такого вшанування, але офіцер не полягав на цьому виразі. «Навіть такому високому гостеві не довів до відома форми нашого вироку. Це знову новина, яка... З його уст рвалося прокляття, але він опанував себе і тільки сказав. Я не знав про це, не моя в тому вина. Зрештою, я в кожному разі готовий пояснити типи наших вироків, бо ношу тут, він ударив по нагрудній кишені, відповідні малюнки попереднього коменданта. Малюнки самого коменданта? запитав подорожник. Отже, він сполучав у собі все. Був солдатом, суддею, конструктором, хеміком, креслярем. «Так», – сказав офіцер, хитнувши головою з осередженим замисленим поглядом. Потім він уважно подивився на свої руки. Вони здалися йому не досить чистими, щоб торкатися до малюнків. Тому він пішов до відра і помив їх іще раз. Потім витягнув невелику шкіряну теку і сказав. «Наш вирок не звучить суворо. Приреченому виписується на тілі бороною заповідь, яку він порушив. Цьому приреченому, наприклад, – офіцер показав на чоловіка, на тілі буде виписане «Шануй своїх старших». Подорожник на мить подивився на чоловіка, а той, коли офіцер показав на нього, схилив голову і, здавалося, напружив усі сили слуху, щоб про щось довідатися. Але рухи його товстих стиснутих уст явно показували, що він нічого не міг зрозуміти. Подорожник хотів ще поставити різні питання, але, глянувши на чоловіка, лише запитав, чи знає він свій вирок. Ні, мовив офіцер і відразу ж хотів продовжувати свої пояснення, але подорожник перервав його. Він не знає свого власного вироку? Ні. мовив офіцер, потім зупинився на одну мить, наче вимагаючи від подорожника точнішого обґрунтування його питання, а далі сказав Було б недоцільно йому про це говорити. Він відчує це на власній шкірі. Подорожник хотів уже замовкнути, як відчув, що приречений спрямував на нього свій погляд. Здавалося, він питав чи може хтось схвалювати такий процес. Тому подорожник, що вже був, відхилився назад, схилився знову і ще запитав але знає він, бодай, взагалі, що він засуджений. Теж ні, – мовив офіцер і засміявся до подорожника, наче очікуючи від нього ще якогось дивного відкриття. Ні, – сказав подорожник і провів рукою по чолі. Отже, чоловік ще й тепер не знає, як сприйнято його оборону. Він не мав нагоди боронитися, – мовив офіцер, дивлячись у бік, начебто говорив сам до себе і не хотів засоромити подорожника розповіддю про ці самозрозумілі йому речі. Він мусив мати нагоду боронитися, сказав подорожник і підвівся зі стільця. Офіцер зрозумів, що йому загрожує небезпека надто довго затриматись на поясненнях апарата, тому він приступив до подорожника, сперся на його руку, показав напререченого, що саме тепер, коли увага так очевидно зосередилася на ньому, струнко випростався і сказав. Справа виглядає так. Я запрошений сюди до карної колонії на суддю, незважаючи на мою молодість бо я і при попередньому коменданті у всіх карних справах невідступно був з ним, і найкраще знаю апарат. Принцип, на підставі якого я вирішую, такий – провина завжди безсумнівна. Інші суди не можуть дотримуватися цього принципу, бо вони багатоголові і мають ще вищі суди над собою. Тут цього немає, або принаймні не було за попереднього коменданта. Правда, новий комендант уже виявив охоту втручатися в мій суд, але досі мені вдавалося оборонитися від нього та вдаватиметься й далі. Ви хотіли б пояснення цього випадку. Він так само простий, як і інші. Один капітан заклав сьогодні вранці скаргу, що цей чоловік, що приставлений до нього слугою і спить під його дверима, проспав службу. Він мав обов'язок при кожному ударі годинника вставати, салютувати перед дверима капітана. Звичайно, обов'язок не важкий і потрібний, бо він як для охорони, так і для прислуги повинен бути бадьорим. Минулої ночі капітан хотів поглянути, чи виконує слуга свій обов'язок. При ударі двох годин він відкрив двері і побачив, що той, скорчившись, спав. Він узяв нагая і вдарив його в обличчя. Замість схопитися і попросити пробачення, цей чоловік схопив самого пана за ноги, струстув його і вигукнув – кинь геть нагая, або я тебе з'їм. Такий хід справи. Капітан годину тому прийшов до мене, я записав його свідчення і відразу ж вирок. Потім я наказав закувати цього чоловіка в кайдани. Якби я спочатку його викликав і допитував, вийшла б лише плутанина. Він брехав би, якби вдалося викрити його брехню, він вигадав би нову брехню і так далі. А тепер я вже тримаю його і не випущу. Чи тепер усе ясно? Але час минає, екзекуція мусила б початися, а я ще не скінчив пояснювати апарат. Він змусив подорожника сісти, приступив знову до апарата і почав. Як бачите, борона відповідає формі людини. Ось борона для верхньої частини тулуба, тут борона для ніг. Для голови призначений тільки оцей маленький різець. Ясно вам? Він схилився дружньо до подорожника, готовий до найдокладніших пояснень. Зморшивши чоло, подорожник дивився на Борону. Розповіді про судовий процес його не вдовольняли. Одначе він мусив погодитися, що йшлося тут про карну колонію, що тут потрібні особливі заходи, і все без винятку мусило відбуватися за військовими приписами. А крім того, він покладав ще якісь надії на нового коменданта, який, очевидно, хоч і повільно мав намір Увести новий судовий порядок, що не лишилося непомітним навіть для обмеженої голови цього офіцера. Перебираючи ці думки, подорожник запитав. Комендант буде присутній при екзекуції. «Невідомо», – відповів офіцер, неприємно вражений несподіваним питанням, і його дружня міна пересмикнулась. «Саме тому мусимо поспішати. Я навіть змушений буду, хоч і прикро мені, скоротити свої пояснення. Але я міг би завтра, коли апарат буде знову вичищений». Він дуже забруднюється, це його єдина хиба, подати докладніші пояснення. Отже, зараз лише найконечніше. Коли людина лежить на ліжку і вона починає здригатися, борона опускається на тіло. Вона сама наставляється так, що ледів доторкається гостриками до тіла. Коли вона наставиться, оця сталева линва натягається, як штанга, і тоді починається гра. Непосвячений не помітить зовні ніякої різниці в карі, борона, здається, працює однаково. Дрожачі вона вколюється своїми гостриками в тіло, яке поза тим не дрижить від ліжка. Щоб дати змогу кожному перевірити виконання вироку, борону зроблено із скла. Певні технічні труднощі викликало закріплення голок у склі. Але по багатьох спробах це вдалося. Ми не боялися ніяких труднощів. І тепер кожен через скло може бачити, як відбувається запис на тілі. «Може хочете підійти ближче і поглянути на голки?» Подорожник підвівся повільно. Підійшов і нахилився над бороною. «Ви бачите, – мовив офіцер, – два роди голок у різноманітному розташуванні. Кожна довга має при собі коротку. Пише сама довга, а коротка – випорскує воду, щоб змивати кров і завжди зберігати ясність напису. Кривава вода відводиться потім сюди, до малої ринви, і спливає нарешті всю головну ринву, вивідна рура якої виходить у яму». Офіцер точно показував пальцем шлях, яким мусила відходити кривава вода. Коли він, якомога більше унаочуючи, рухом обох рук показав, куди входить вивідна рура, подорожник підвів голову, хотів, мацаючи назад руками, повернутися до свого стільця. Тоді він жахом побачив, що й приречений, за його прикладом, підійшов на запрошення офіцера оглянути зблизька устаткування борони. Він трохи натягнув ланцюгом заспаного солдата і схилився над склом. Подорожник хотів його прогнати, бо те, що він робив, мабуть, каралося. Але офіцер стримав однією рукою подорожника, другою взяв брилу землі і кинув її на солдата. Той рвучко підвів очі, побачив, на що зважився преречений, пустив рушницю, впер ноги за каблуками в землю, рванув пререченого так, що той відразу впав, і потім дивився на нього, як той перевертався і брязав ланцюгами. Підведи його!» – закричав офіцер, зауваживши, що подорожник надто вдивився у пререченого. Подорожник навіть перехилився через борону, не помічаючи її, і хотів лише побачити, що сталося з приреченим. «Поводься з ним уважно!» – знову крикнув офіцер. Він обіг апарат, сам схопив приреченого за плечі і поставив його, що ще довго ковзався на ногах, з допомогою солдата. «Тепер я вже знаю все», – сказав подорожник, коли офіцер повернувся до нього. «Крім найголовнішого», – відповів той, схопив подорожника за руку і показав угору. гору. Там у креслярі міститься зубчатий механізм, який визначає рух борони. А той зубчатий механізм пристосований до креслення, на якому записаний вирок. Я маю ще креслення попереднього коменданта. Ось вони. Він витягнув з кишені кілька аркушів у шкіряній течці. Але, на жаль, я не можу дати їх вам до рук, бо це найдорожче з усього, що я маю. Сядьте, будь ласка, я покажу їх вам з такої віддалі, тоді ви все добре бачитимете. Він показав перший аркуш. Подорожник Раду сказав би щось схвальне, але він бачив лише лабіринтоподібні багатократно перехрещені лінії, які так густо вкривали папір, що ледве можна було розпізнати білі поля між ними. «Читайте», – сказав офіцер. «Я не можу», – відповів подорожник. «Одначе тут дуже виразно», – сказав офіцер. «Дуже майстерно», – ухильно відповів подорожник. «Але я не можу розшифрувати». «Так», – сказав офіцер, засміявся і знову сховав течку. Це не каліграфічне письмо для школярів. Його треба довго читати. Звичайно, ви теж нарешті розібрали б його. Природно, тут не може бути простий напис. Він не повинен вбивати відразу, а лише пересічно за 12 годин. По шостій годині настає поворотний пункт. Отже, багато, багато прикрас мусить оточувати напис як такий. Справжній напис обтягає тіло лише виским пасом. Решта тулубу призначається для прикрас. Чи можете ви тепер оцінити працю борони і всього апарату? Тож дивіться. Він зіскочив на драбину, повернув колесо, гукнув униз. Увага, відступіться вбік, і все пішло в рух. Якби колесо не скриготало, було б розкішно. Наче спантеличений цим колесом, що заважало, офіцер погрозив йому кулаком, потім винувато розвів руками до подорожника і з поспіхом зліз униз, щоб звідси спостерігати хід апарата. Щось було не в порядку, що помічав лише він. Тому поліз знову вгору, поринув обома руками кресляра. Потім, щоб скоріше спуститися вниз замість скористатися драбиною, сунувся по штанзі і закричав, щоб його було чути в шумі подорожникові вухо. Ви розумієте процес? Борона починає писати. Коли вона скінчить писати перший шар напису на спині людини, повернеться шарвати і повільно переверне тулу боком, щоб підставити броні нову площу. Тим часом описані ранами місця ляжуть на вату, яка внаслідок особливого препарування відразу зупиняє кров і підготовляє напис до наступного поглиблення. Оці зубсі по краях Борони при дальшому бертанні відривають вату від ран, кидають її в яму, і Борона знову має працю. Перші шість годин приречений живе майже як звичайно, лише терпить великий біль. По двох годинах пось викидається, бо людина вже не має сили кричати. До цієї огріваної електрикою миски в головах кладеться рижова каша, яку людина може споживати, якщо має охоту, скільки досягне язиком. Жаден не пропускає цієї нагоди. Я не знаю винятків, а мій досвід великий. Лише біля шостої години тратиться охота до їжі. Тоді я, звичайно, схиляюсь отут на коліна і спостерігаю це явище. Людина рідко ковтає останній раз. Вона лише обертає жоване в роті і випльовує його до ями. Я не можу тоді нахилятися, бо все полетіло б мені в обличчя. Але як стишується людина коло шостої години? Навіть найбожевільнішому повертається розум. Це починається з очей, а потім поширюється далі видовище, що може спокусити кожного, лягти й собі під Борону. Далі відбувається, звичайно, лише людина починає розшифровувати напис, вона стягує уста, наче слухаючись. Ви бачили, що нелегко розшифрувати напис очима, але наш чоловік шифрує його своїми ранами. Звісно, це довготривала праця. Для довершення її потрібно йому 6 годин. Аж тоді Борона простромлює його наскрізь і викидає в яму, де він розпластується в сукровиці і в ваті. Так кінчається суд, і ми, «Я і солдат, закопуємо його!» Подорожник схилив ухо до офіцера і, заклавши руки в кишені, приглядався до праці машини. Приречений теж придивлявся до неї. Він трохи схилився і стежив за рухами голок, коли солдат на знак офіцера розрізав йому ззаду ножем сорочкою штани так, що вони ссунулися з Приреченого. Він хотів схопити падаючий одяг, щоб прикрити свою наготу, але солдат під'їв його і стряс з нього останнє лахміття. Офіцер зупинив машину і в тиші, що тепер запала, приреченого поклали під борону. Розв'язали ланцюги і натомість затягнули ремені. У першу мить приречений відчув полегшення. А потім борона осіла ще трохи нижче, бо це була досить худа людина. Коли гостряки доторкнулися до нього, мороз пішов йому по шкірі. Тим часом, як солдат порався коло його правої руки, він, не знаючи сам куди, простягнув ліву, але це був напрям, де стояв подорожник. Офіцер безупинно дивився збоку на подорожника наче намагаючись вичитати з його обличчя враження, яке справляла на нього екзекуція, що її він, бодай, поверхово вже пояснив. ремінь, призначений для руки, урвався. Мабуть, солдат натягнув його занадто сильно. Офіцер мусив помагати, коли солдат показав йому одірваний шматок ременя. Офіцер теж перейшов на його бік і сказав, обертаючись до подорожника. Машина дуже припасована. Трапляється, що іноді щось урветься чи зламається, але з цього не можна робити помилково загального висновку. Зрештою ремінь негайно замінимо. Я застосую тут ланцюг. Щоправда, від цього порушиться еластичність рухів правої руки. І накладаючи ланцюг, мовив він далі. Засоби на отримання машини тепер дуже обмежені. За попереднього коменданта до моїх послуг була каса призначена тільки для цієї мети. Тут був склад, у якому зберігалися найрізноманітніші запасні частини. Запевняю вас, що я майже марно тратив. Я маю на увазі раніше. Не тепер, як запевняє новий комендант, який використовує кожну нагоду, щоб нищити старе остаткування. Тепер він сам керує касою машини, і коли я посилаю за новим ременем, вимагається, як речовий доказ, порваний. Новий надходить аж за 10 днів. Але я дуже поганої якості і малопридатний. І коли я тим часом користуюся машиною без ременя, ніхто тим не турбується. Подорожник міркував. Рішуче втручатися в чужі справи завжди річ ризикована. Він не був ні громадянином карної колонії, ні громадянином держави, якій вона належала. Якби він осуджував екзекуцію або хотів перешкодити їй, йому могли б сказати чужинцю, мовчи!». На це він не мав би що відповісти, хіба міг би додати, що він у цьому випадкові сам нічого не розуміє, бо подорожує з єдиним наміром спостерігати, а в жодному разі не зміняти чужі судові порядки. Але тут справа була все ж дуже спокуслива. Несправедливість процесу і нелюдськість екзекуції були безсумнівні. Ніхто не міг запідозрити подорожника в якихось корисних намірах, бо приречений, був йому чужий, неземляк, людина, що не могла викликати його співчуття. Сам подорожник мав рекомендації високих урядів, прийняли його тут з великою пошаною, а що його запрошено на цю екзекуцію, це, здавалося, навіть вказувало на те, що від нього жадають висновку про цей суд. Це тим ймовірніше, що комендант, як він тепер більше, ніж ясно почув, не був прихильником цього процесу і майже вороже ставився до офіцера. Раптом подорожник почув гнівний окрик офіцера. Саме як він не без зусилля засунув у рот пререченому повстяного чопа, приречений, з почуттям нестримної огиди заплющив очі і почав блювати. З поспіхом офіцер зірвав його з чопа вгору і хотів обернути головою до ями, але було вже пізно. Нечість розпливалася по машині. «У всьому винен комендант!» скричав офіцер і непритомно поточився вперед на мідяну штангу. «Машина забрудниться мені, як хлів», – він показав подорожнику тремтячими руками, що сталося. «Чи не силкувався я годинами переконувати коменданта, щоб за день до екзекуції не давали їсти?» Але новий поблазливий порядок тримається іншої думки. «Комендантові дами напихають чоловікові повну горлянку солодощів, заки його відведуть. Він усе своє життя живився смердючою рибою, а тепер мусить їсти солодощі. Хай би і так!» Я нічого не мав би проти, але чому не дають нової повсти, яку я випрошую вже чверть року? Як візьмеш без безогиди до устю повсть, яку смоктали і кусали понад сто вмираючих? Приречений поклав голову і виглядав дуже мирно, а солдат заходився сорочкою приреченого чистити машину. Офіцер підійшов до подорожника, що в якомусь перечутті ступив крок назад, але офіцер схопив його за руку і відвів набік. Я хочу одверто сказати вам кілька слів, мовив він. Чи дозволите? Звичайно. Відповів подорожник і слухав з опущеними очима. Цей процес і ця страта, милуватися якою ви маєте сьогодні нагоду, не має у нашій колонії жодного одвертого прихильника. Я єдиний її заступник і одночасно єдиний заступник спадщини старого коменданта. Про дальшу розбудову процесу я не можу й думати. Я вживаю всі свої сили, щоб зберегти те, що є. Коли жив старий комендант, у колонії було повно його прихильників. Частково я маю силу переконливості старого коменданта, але мені зовсім бракує його влади. Наслідком цього прибічники розізлилися, їх ще багато, але вони не признаються. Коли ви сьогодні в День страти підете до кав'ярні і прослухатиметесь навколо, ви, можливо, почуєте лише дозначні зауваження. Це все прибічники, але під теперішнім комендантом і при його сучасному світогляді вони мені зовсім не потрібні. І тепер я питаю вас, чи повинна через цього коменданта і його дам, що впливають на нього, загинути, він показав на машину. Оця праця цілого життя. Чи можна допустити до цього? Навіть бувши лише чужинцям пару днів на нашому острові. Але не можна гайти часу, бо щось готується проти мого судівництва. Відбуваються вже наради в комендатурі, на які мене не запрошують. Навіть ваші сьогоднішні відвідини, здається мені, знаменні для загального становища. Вони боягузи і посилають наперед вас чужинця. Як відрізнялася екзекуція за попередніх часів? Уже за день до страти долина повнилася людьми. Всі сходилися, щоб лише побачити. Наступного дня рано з'являвся комендант зі своїми дамами. Фанфари будили весь табір, я рапортував, що все готове. Товариство, жоден вищий урядовець не смів не з'явитися, розташовувалися навколо машини. Ця купа плетених стільців лише жалюгідний лишок з тих часів. Свіжа вичищена машина блищала, майже до кожної екзекуції брав нові запасні частини. Перед сотнями очей всі глядачі стояли навшпиньки аж до утих схилів. Сам комендант клав приреченого підборону. Те, що тепер може робити простий солдат, була тоді моя, президента суду, праця, і це робило мені честь. А тоді починалася екзекуція. Жаден фальшивий звук не порушував праці машини. Багато хто вже зовсім не дивився, лежачи заплющеними очима в піску. Всі знали, тепер говорить справедливість. У тиші чути було лише з того неприреченого, приглушені повстю. Тепер уже не вдається витиснути з пререченого сильніші стогони, яких не могла б заглушити пост. А тоді голки, що пишуть, скапували гідку рідину, якої сьогодні не можна вже вживати. І от надходила шоста година. Годі було вдовольнити всі прохання бажаючих, щоб дивитися зблизька. Комендант з властивою йому проникливістю наказував, щоб насамперед дати змогу дивитися дітям. Але силою свого становища міг бути присутній завжди. Часто сидів я тут навшпиньки з двома дітьми, праворуч і ліворуч на руках. Як ловили ми всі вираз просвітлення на змученому обличчі. Як завмирали ми в сяві цієї здійснюваної і вже доконаної справедливості. Що за часи, мій друже?» Офіцер очевидячки забув, хто перед ним стояв. Він обняв подорожника і поклав голову на його плече. Подорожник почував себе дуже розгублено і нетерпляче дивився через голову офіцера. Солдат закінчив чищення і насипав з бляшанки рижової каші до миски. Ледве зауваживши це, Приречений, що здавалося вже цілком відпочив, почав діставати язиком кашу. Солдат уся відштовхував його, бо каша призначалася для пізнішого часу. Але не менш непристойне було те, що солдат пхав туди свої брудні руки і жадібно їв кашу приреченого. Офіцер швидко опанував себе. «Я не хотів розчулити вас», – сказав він. «Я знав, що неможливо сьогодні розбудити відчуття тих часів. А зрештою машина ще працює і діє сама собою. Вона діє сама, хоч і стоїть самотньо в цій долині». І трупи все ще падають під кінець праці у незбагненно-ніжному леті до ями, хоч і не збираються, як колись наче мухи, сотні людей навколо ями. Тоді мусили ми навколо ями спорудити сильні поруччя, що давно вже знесені.